що сили гамував себе і виказував до жінок холодну байдужість. Ідоли не розчаровують тільки тому, що вони безмовні. Може, і ця дівчина – такий собі маленький ідол, але вона занадто маленька, щоб вознестися до його височин і правити за ідола. Була і не була. Одна ніч ця для неї лишиться спогадом найбільшого, бо неприступне щастя. А для нього просто одною ніччю та й годі. Султан не міг дозволити, щоб жінка бачила його сплячим. Після утіг кезля рага відпроваджував жінок до їхніх покоїв. Так само відпровадив він і на Стасю, що стала вже тепер назавжди на навіки хорем. Не промовила до султана й слова, чим подивувала його і трохи роздратувала але однаково звелів, щоб приділено їй було окремий покій і видано із скарбниці великі рубінові сережки і рубіновий перстень, улюблені камені султанові. І нагородив їх за те, що вони витерпіли садом і шовком. Тепер кизля рага мав для Настасі теплу одіж, яку вправно накинув на неї, дав їй і взуття, але вона відштовхнула шиті бісером сап'янові ступенці, пішла назад, бо соні ж, бо вже не мерзли її ноги, а палали. Як і все тіло вогнем. Ні в яких султанських щоденниках не написано про цю ніч. І сам Сулейман забув про неї уже вранці. Колона Хто міг зазирнути в султанову душу? Навіть Валідеї Ібрагім, Брагім, люди найближчі до Сулеймана, не могли сказати з певністю, як поведеться він на високому троні. Які найперші кроки зробить? Кого візьме взірцем? Покійного батька свого султана Селіма? Когось іншого із султанів? Залізного Тимура чи Славетного Іскандера? А сам Сулейман тим часом мав перед очима тільки Мехмеда Фатіха, завойовника царгорода, султана, який ніколи не впадав у відчай, який навіть поразки вмів перетворювати на перемоги, який не гаяв жодного дня, жодної хвилини, і коли не мав влади, дбав про власні знання. Коли зготовлявся до найбільшого вичину свого життя – взяття царгорода, то сам носив каміння для спорудження фортеці і сам тесав дошки для кораблів, які мали прийти через суходіл до столиці імператорів, сповнивши серця греків містичним жахом. Сулейман любив повторювати сам собі царський вірш, прочитаний Мехметом Фатіхом, коли той увійшов у повержений царгород. «Сова кричить не на могилі, а фросіаба, і павук несе службу». Пердидара в імператорському палаці. Все світа, окрім судіяного османом. Перше, що зробив Фатігу, увійшовши в царгород, перетворив найбільший храм нечистивих на мечеть Айя Софія. Не зруйнував його лише тому, що склепіння у храмі нагадувало небесне. Зате храм апостолів – який візантійці у безмежній своїй гордині вважали втіленням краси і гармонії для Софії полишали велич, звелів негайно зруйнувати і поставити на тому місці мечеть Фатіха. Після його смерти, коло в мечеті поставлено тюрбе султана, його осипальницю. Колись у церкві апостолів ховали візантійських імператорів, тепер тут лежав завойовник. Без пишноти, тільки в супроводі вірного Ібрагіма та прибічної охорони Сулейман часто їздив до тюрбе Фатіха. Летенське місто відступало від нього, затаювалося у своїй незбагненності, залягало в нерухомості, як сонячний годинник. Тільки тінь пересувається по колу. Безчас. Мертвота. Одноманітність мечетей, Мінареті, водограю, дзюркотіння води і крики моедзинів викликали якесь дивне дрижання цього міста.